ЧАСТИНА 14. РОЗДІЛ ТРЕТІЙ Першою думкою Пайпер було. Хтось виконав мішок зі сміттям на узбіччя дороги. Трохи наблизившись, вона побачила, що там лежить тіло. Загальмувавши, вона вискочила з машини так швидко, що аж упала і забила собі коліно. Підвівшись, побачила там не одне тіло, а два – жінку і немовля. Принаймні, дитина була ще жива, бо мляво ворушила рученятами. Вона підбігла до них і перевернула жінку на спину. Молода, знайоме обличчя, але не з пастви Пайпер. Щука і лоб у неї були сильно розбиті. Пайпер звільнила дитя з торби, а коли притиснула його собі до грудей, погладила йому спітніле волосся. Воно зайшлося хриплим плачем. Повіки жінки відреагували на плач і розліпилися. І Пайпер помітила, що штани в неї просякли кров'ю. «Мальвотер!» Прохрипіла вона так, що Пайпер не дочула ясно слів. «Не хвилюйтеся, в машині є вода. Лежіть спокійно. Дитину я підняла, а з нею все буде гаразд. Сама не знаючи, чи так воно буде. Я про неї подбаю». «Мальвотер». Знову прохрипіла жінка в скривавлених джинсах і заплющила очі. Пайпер побігла назад до машини, і серце в неї билося так сильно, що аж їй в очі віддавало. Язик став мідним на смак. «Боже, допоможи мені!» – молилася вона і, не здатна більше нічого придумати, знову повторювала. «Боже, о Боже, допоможи мені, допоможи цій жінці!» Її субару мав кондиціонер, але вона його не вмикала, незважаючи на спекотний день, та й узагалі рідко ним користувалась. У її розумінні це було не екологічно, але зараз вімкнула і то на повну потужність поклала дитя на заднє сидіння, підняла вікна, причинила дверцята, знову вирушила до жінки, котра лежала в пилюці. Та тут же її вразила думка, а що як дитина якось зуміє перелізти наперед, натисне якусь кнопку і заблокується в машині. «Господи, я така тупа! Найгірша з усіх в світі проповідників, коли трапляється справжня криза! Допоможи мені перестати бути такою тупою!» Вона кинулася назад, знову відчинила водійські двері, зазирнула на сидіння, побачила, що хлопчик лежить так само, де вона його залишила. Тільки тепер все собі великого пальця. Він коротко скинув на неї очима і тут же перевів їх на стелю. немов побачив там щось цікаве. Уявні мультики, мабуть. Його маєчка наскрізь просякла потом під комбінезоном. Пайпер крутила брелок електронного ключа в кулаку, поки він не відірвався геть від спільного кільця. Аж тоді знову побігла до жінки, котра вже намагалася сісти. «Не треба», – уклякла Пайпер поряд на колінах, обнімаючи її одною рукою. «Не варто вам, я гадаю». «Мальвотер», – прохрипіла жінка. «Чорт, я забула про воду. Боже, чому ти дозволив мені забути воду?» Жінка вже намагалася звестися на рівні. Пайпер це не сподобалося, бо заперечувала все, що вона знала про першу допомогу, але хіба був інший вибір? Дорога порожня, а дозволити їй залишатися лежати тут, під пекучим сонцем, буде ще гірше, набагато гірше. Тож замість примушувати жінку знову лягти, Пайпер допомогла їй підвестися. «Не поспішайте», – примовляла вона, підтримуючи жінку за талію намагаючись якомога рівніше спрямувати її хистку ходу. «Неспішно і легко дійдемо, неспішність і легкість. перемагає в перегонах. У машині прохолодно, там є вода». «Мальвотер!» Жінка захиталася, вирівнялася, тоді спробувала піти хоч трохи швидше. «Вода!» – підтвердила Пайпер. «А вже ж, а тоді я відвезу вас до лікарні». «Кбісу, блаторія!» Це слово Пайпер зрозуміла і рішуче замотала головою. Аж ніяк. Вам треба прямісінько до шпиталю. Обом. І вам, і вашій дитині. Мальвотер, прошепотіла жінка. Вона стояла похитуючись з похиленою головою. волосся звисало їй на обличчя, поки Пайпер відчиняла передні двері і врешті всадила її в машину. Пайпер взяла пляшку «Поланд Спринг» з передньої панелі і відкрутила корок. Не встигла подати воду жінці, як та вихопила пляшку в неї з рук, і почала спрагло пити. Вода переливалася, скрапувала їй з-під боріддя, розпливаючись темними плямами на майці. «Як ваше ім'я?» – запитала Пайпер. «Самі буші». І тут же від води самі скрутило шлунок, і та сама чорна троянда знов почала розквітати перед очима. Пляшка випала з її пальців на мат під ногами булькочучи, коли вона знову відключалася. Пайпер гнала як тільки могла, і це в неї виходило доволі швидко, оскільки Моттонська дорога залишалася порожньою, але діставшись шпиталю, вона довідалася, що доктор Гаскел помер ще вчора, а помічника фельдшера Еверета наразі нема на місці. Самі оглянув і госпіталізував знаменитий медичний експерт Дагіт Вітчелл, Поки Джинні намагалася зупинити в самі бущі вагінальну кровотечу, а Твіч ставив крапельницю надто зневодненому малюку Волтеру, Расті Еверет тихенько сидів на парковій лаві з того боку Майдану, де стояла будівля міськради. Лава ховалася під розлогими гілками високої голубої канадської ялини, і він гадав, що її глибока тінь робить його майже невидимим. Поки він не рухався, так воно і було. Цікаві речі відкривалися йому для споглядання. Він мав намір піти прямо до складського приміщення поза міськрадою. Твіч назвав його Сараєм, але довга дерев'яна будівля, де також зберігалися чотири міські снігочисники, була далебі крупніша за це визначення. І перевірити, які там справи з пропаном. Але тут під'їхав патрульний автомобіль з Френкі Деласепсом за кермом. З пасажирського боку виліз Джуніор Ренні. Пару хвилин вони про щось побалакали, і після того Делесепс знову десь поїхав. Джуніор піднявся по сходах поліцейської дільниці, але замість того, щоб увійти всередину, він сів просто там же і почав терти собі скроні, наче в нього боліла голова. Расті вирішив зачекати. Йому не хотілося, щоб хтось побачив, як він перевіряє міські запаси палива, особливо якщо це і хтось, син другого виборного. У якийсь момент Джуніор дістав з кишені мобільний телефон, розкрив, послухав, щось сказав, знову послухав, ще щось сказав і врешті закрив. Знову взявся терти собі скроні. Щось таке говорив доктор Гаскел про цього молодика. Чи не про те, що в нього мігрень? А вельми було схоже на мігрень. Бо він не просто тер собі скроні, він ще й голову похилив особливим чином. «Намагається уникнути світла», – подумав Расті. Мабуть, забув удома свої пігулки імітрексо або Зоміго, якщо, звісно, Гаскіл їх йому виписував. Расті вже був підвівся, збираючись, перетнувши Комонвелс Лейн, підійти до заднього фасаду міської ради. Джуніор явно був не в тому стані, аби щось зауважити. Але тут він помітив декого іншого і знову сів на лаву Дейл Барбара, кухар котрого здається, було зведено в полковники. Як хтось сказав наказом самого президента, стояв під козирком кінотеатру Глобус у тіні ще глибшій за ту, де ховався сам Расті. До того ж, Барбара це було видно, теж мав на оці Джуніора. Цікаво. Вочевидь, Барбара дійшов того ж висновку, який трохи раніше зробив для себе Расті. Джуніор не спостерігає, а чекає можливо, когось, хто його забере. Барбара поспішно перейшов вулицю. І, сховавшись від потенційного погляду джуніора, за будівлею міськради затримався біля її дверей, щоб прочитати оголошення, а потім зайшов і всередину. Расті вирішив ще якийсь час посидіти на тому ж місці. Під деревом сиділося гарно. До того ж йому стало цікаво, на кого це може чекати джуніор. Люди все ще тягнулися з діппера, дехто затримався б там і надовше, Якби зараз наливали випивку. У більшості з них, як і в того молодика, що сидів на сходах, голови були похилені. Не через біль, здогадувався Расті, а від пригніченості. Хоча це майже те саме. Тема варта серйозного обмірковування. Аж ось заявився чорний кутастий пожирач бензину, добре знайомий Расті, хамер великого Джима Ренні. Він нетерпляче посигнали в трійці городян, що йшли серед вулиці, шугнувши їх у бік, як тих овець. Хамер зупинився перед поліцейською дільницею. Джуніор підвів голову, але не встав. Відкрилися двері. З-за керма виліз Енді Сендерс. Ренні виліз із пасажирського боку. Як це він дозволив Сендерсу кермувати його коханою чорною перлиною? У сидячого на лаві Расті аж брови полізли вгору. Ні. Він ніколи не бачив нікого іншого, окрім самого великого Джима за кермом цього монстра. Може він вирішив підвищити Енді від попихача до рангу свого шофера? Подумав він, але побачивши, як великий Джим здирається по сходах туди, де так і сидів його син, Расті змінив думку. Як і більшість медиків-ветеранів, Расті був доволі точним зовнішнім діагностом. Він ніколи не призначав курсу лікування, ґрунтуючись на цих спостереженнях, але ж це не важко просто за ходою відрізнити чоловіка, якому півроку тому було зроблено імплантацію стегна, від такого, що наразі страждає на геморой, можна легко впізнати розтягнення шиї, по тому, як жінка повертається усім корпусом, замість того, щоб просто озирнутися через плече. Ти можеш упізнати дитину, котра добряче нахапалася в ошей в літньому таборі, по тому, як вона чухає собі голову. Великий Джим підіймався сходами, поклавши одну руку собі зверху на своє чималеньке черево. Класична позиція для людини, котра нещодавно вивихнула собі плече. Або потягнула руку, або й те і інше разом. Отже, нема дива, що Сендерсу було довірено пілотувати цього звіра. Вони втрьох почали про щось балакати. Джуніор не підводився, натомість Сендерс присів біля нього. Порився в себе в кишені і видобув звідти щось, що зблиснуло в бляклому світлі дня. Расті мав гарний зір, але він сидів щонайменше за 50 ярдів віддалік, тож і не впізнав, що воно за річ. Щось або скляне, або металеве, єдине, що він зрозумів, напевне. Джуніор поклав той предмет собі до кишені. Потім вони втрьох ще балакали. Ренні показав на хамер здоровою рукою, але Джуніор похитав головою. Потім Сендерс показав на хамер. Джуніор знову заперечив, похилив голову і вкотре взявся обробляти собі скроні. Двоє чоловіків перезирнулися, при Сендерс вигинав шию, бо так і продовжував сидіти на сходах. У тіні великого Джима, що здалося Расті знаменним, Великий Джим знизав плечима і розвів руками в жесті «Що ти тодіеш?». Тоді вже Сендерс підвівся, і обидва чоловіки зайшли до поліцейської дільниці. Перед тим Великий Джим затримався на доволі довгу мить, щоби погладити сина по плечі. Джуніор на це ніяк не відреагував. Так і сидів, де сидів, ніби вирішив просидіти там весь свій вік. Сендерс для Великого Джима виступив в ролі швейцара притримавши йому двері, а потім вже зайшов усередину сам. Щойно двоє виборних зникли в поліції, як із міської ради з'явився цілий квартет. Літній джентльмен, молода жінка, дівчинка і хлопчик. Дівчинка тримала хлопчика за руку, а в другій руці несла шахову дошку. У хлопчика вигляд майже так само невтішний, як і в джуніора, подумалося Расті. І чорт забирай, він теж собі трес кроню вільною рукою. Четвірка перетнула комлейн і наблизилась до лави Расті. «Привіт!» – весело промовила дівчинка. «Я Аліса, а це Ейден». «Ми будемо жити в домі, де живе пасія», – суворо повідомив малюк на ім'я Ейден. Він не переставав терти собі скроню і виглядав вельми блідим. «Це просто чудово!» – відповів Расті. «Мені теж мріється опинитися у домі, де моя пасія». «Чоловік з жінкою нас догнали дітей». Вони трималися за руки. Батько і дочка вирішив Расті. «Насправді ми просто хотіли би поговорити з пастором Ліббі», – пояснила жінка. «Ви часом не знаєте, вона вже повернулася?» Не маю поняття», – відповів Расті. «Ну тоді ми підемо і зачекаємо її там, у пасіанаті». На цьому слові вона посміхнулася літньому чоловіку. Расті вирішив, що вони, Либон, ніяк і не дочка з батьком. Так нам порадив вахтер. Ел Тімонс, Расті бачив, як Ел залазив у кузов пікапа Берпі. Ні, інший, уточнив літній чоловік. Він сказав, що преподобна може допомогти нам з житлом. Расті кивнув. А цього звуть Дейл? Мені здається, він так і не назвав нам свого імені, сказала жінка. Ходімо. Хлопчик відпустив руку сестрички, натомість ухопившись за молодицю. Я хочу пограти в ту іншу гру про яку ти казала. Проте голос в нього звучав більш капризно, ніж нетерпляче. Шок середнього ступеню, мабуть, або якась фізична неміч, якщо останнє, Расті надіявся, що там щось не страшніше від утоми. Міл зараз найменше потребував спалаху грипу. «Вони загубили свою матір, принаймні тимчасово», пояснила жінка, «ми ними опікуємося». «Дуже добре з вашого боку», сказав Расті щиро. «Синку, в тебе щось болить? Ні». «Горло не болить? Ні», – відповів хлопчик на ім'я Ейден. Він вивчав Расті своїми серйозними очима. «А знаєте що? Якщо ми навіть цього року не підемо нікого лякати і кричати ласощі або каверзи на Хеллоуін, мені це байдуже!» «Ейдена Еплтон. скрикнула дівчинка вкрай шокованим тоном. Расті трохи здригнувся на своїй лаві, просто не міг стриматись. А тоді усміхнувся. «Невже? А чому так? Бо нас водить мамуня, а мамуня поїхала за купками. «Він хотів сказати «за покупками», – вибачливо пояснила дівчинка на ім'я Аліса. «Вона поїхала по квасольки», – уточнив Ейден. Він був схожий на маленького дідуся, маленького занепокоєного дідуся. Мені страшно йти на Хеллоуін без мамуні. «Ходімо, Каролін», – покликав чоловік. «Нам треба ще...» Расті підвівся з лави. Мема, можу я з вами побалакати хвилинку? Тільки підійдіть до мене!» Каролін кинула на нього здивований насторожений погляд, але зробила пару кроків у тінь голубої ялини. «У хлопчика не було якихось судорожних проявів?» – запитав її Расті. «Наприклад, чи він не кидав зненацька те, чим радо займався? Ну, знаєте, просто стоїть нерухомо якийсь час, або застигли погляд, плямкання губами...» «Нічого подібного не було», – сказав чоловік, приєднуючись до них. «А вже ж», – погодилася Каролін, але трохи перелякано. Це помітив чоловік і, насупивши свої імпозантні брови, обернувся до Расті. «Ви лікар?» «Помічник доктора, фельдшер, я просто подумав, можливо». «А тож, ми вам вдячні за вашу небайдужість, містере». «Ерік Еверетт, звіть мене Расті». «Ми вдячні вам за вашу небайдужість, містере Еверетт». «Але я вважаю її недоречною. Пам'ятайте про те, що ці діти зараз без своєї матері. Вони дві доби провели самі без їжі», – додала Каролін. «Вони намагалися самі дійти до міста, коли ті двоє офіцерів...» Вона наморщила ніс так, ніби від цього слова тхнуло чимось гидким, і їх знайшли. Расті кивнув. «Це багато чого пояснює, я гадаю так, хоча дівчинка має цілком нормальний вигляд». «Діти по-різному реагують, а нам уже час іти. Вони вже далеко забігли. Терсі». Аліса з Ейденом бігли крізь парк, копаючи ногами кольорові кубки опалого листя. Аліса махала шаховою дошкою і кричала «Пасіонат, пасіонат!» на всю силу своїх легенів. Хлопчик не відставав від неї і теж щось гукав. «У дитини просто було тимчасове моторне збудження, от і все», думав Расті, «а решта випадковий збіг». І навіть не так. Яка американська дитина не думає про Хеллоуінн наприкінці жовтня? Єдине було напевне. Якщо цих людей пізніше спитають, вони пригадають, де і коли бачили Еріка Расті Еверета. От тобі і секретність. Сивоволосий чоловік підвищив голос. Діти, зачекайте. Молода жінка зміряла Расті поглядом, потім простягнула руку. Дякую вам за вашу уважність, містере Еверет Расті. Мабуть, зайву професійні комплекси. Вас можна цілком вибачити. Це найбожевільніший вікенд в історії світу. Спишемо на це. Ви маєте рацію. А якщо я вам знадоблюся, знайдете мене в лікарні або в амбулаторії. Він махнув рукою в бік Кеті Рассел, потру буде видно звідси, коли обсиплеться решта листя. Якщо листя опаде. Або на цій лаві, усміхнулася вона. Або на цій лаві, так, теж усміхнувся він. Каролін гукнув Терстон нетерпляче. Ходімо вже. Вона злегка помахала Расті, не більш як ворухнула пальцями, і побігла наздоганяти своїх. Рухалася легко і граційно. Расті стало цікаво, чи знає Терсі ту істину, що дівчата, котрі вміють бігати легко і граційно, майже завжди втікають від своїх старіючих коханців рано чи пізно. Мабуть, знає. Мабуть, з ним уже траплялося. Так і раніше. Расті дивився, як вони через Майдан рухаються в напрямку шпиля церкви Конго. Потім дерева сховали їх з виду. Коли він знову подивився на поліцейську дільницю, джуніора Ренні там уже не було. Расті посидів ще пару хвилин, барабанячи пальцями собі по колінах. Нарешті прийняв рішення і підвівся. Перевірка міського складу в пошуках зниклих шпитальних балонів з пропаном Може зачекати. Тепер його більш цікавило, що один єдиний вміллі армійський офіцер може робити в будівлі міської ради.